David Copperfield de Charles Dickens Pista 31 Îmi amintesc cum, sub pavăza nopții, am zburat la domnișoara Mills, pe care am văzut-o ascuns în bucătăria din dos unde era albia de rufe, și am implorat-o să ne împace ca să nu nebunesc, și cum domnișoara Mills a primit această sarcină și s-a înapoiat cu Dora, sfătuindu-ne de pe învonul tinereții ei zdrobite să fim mai îngăduitor unul față de celălalt și să ne ferim de pustiul Saharei. Îmi aduc aminte cum am plâns amândoi și ne-am împăcat, și m-am simțit atât de fericit că bucătăria din dos cu albia de rufe s-a prefăcut într-un templu al iubirii noastre și cum am plănuit să ne scriem prin mijlocirea domnișoarei Mills și să ne trimitem cel puțin câte o scrisoare în fiecare zi. Ce vremuri năstruștice, ce vremuri de fericire, de avânduri flușturatice de nebunii, din toate fazele vieții mele pe care timpul le sorocește, niciuna nu mi-aduce pe buze atâta zâmbete și nu-mi trezește în suflet atâta duioșie când mă o amintesc. Capitolul 5 Mătușa îmi aduce o veste neașteptată De îndată ce m-am logodit cu Dora, i-am scris lui Anies. I-am scris o scrisoare lungă în care am încercat să o fac să înțeleagă cât de fericit mă simțeam și cât de fermecătoare era Dora. Am rugat-o pe Anies să nu socotească dragostea mea ca o pasiune trecătoare și ușuratică sau ca acele avânturi copilărești de care râdeam împreună odinioară. Am asigurat-o că era o dragoste nespus de adâncă, cum nu se mai nici când. I-am scris într-o seară tihnită, la fereastra deschisă, și amintirea ochilor ei limpezi și blânzi și a chipului ei drăgălaș s-a furișat în mintea mea, răspândind atâta liniște peste frământarea și clocotul în care trăisem în ultimul timp și care făceau parcă parte din fericirea mea încât m-am simțit înduioșat până la lacrimi. Îmi aduc aminte că, atunci când am ajuns pe la jumătatea scrisorii, am rămas cu fruntea sprijinită în palmă, visând că Anies ar putea locui în noul nostru cămin și că Dora și cu mine am fi mai fericiți ca oricând în casa binecuvântată de prezența ei. Mi se părea că și în dragoste, și în bucurie, și în necazuri, în nădejdi sau în dezamăgiri, în orice emoție, Inima mi se îndrepta firesc către ea, știind că acolo și-a refugiul cel mai sigur și prietena cea mai bună. Nu i-am pomenit nimic de Steerforth. I-am povestit numai cât îi îndurerase pe ce din iarmut fuga Emiliei și i-am arătat că eu am suferit îndoit din pricina împrejurărilor în care se petrecuse. Știam cât de repede ghicea adevărul și că nu-mi va mai vorbi niciodată de el. Cu prima poștă am primit răspunsul la această scrisoare. Când l-am citit, am avut impresia că o auzeam pe Anies vorbindu-mi cu glasul blând și prietenos. Ce-aș putea spune mai mult? În timpul lipsei mele de acasă, Treadles mă căutase de două ori. O găsise pe Pegoti, care îi spusese că era bătrâna mea doică. Pegoti nu scăpa niciun prilej de a da oricui această informație. Se împrieteniseră și amândoi vorbiseră despre mine. Așa mi-a spus Pegoti, dar tare mă tem că se mai mult ea și că se cam întinsese la vorbă, căci nu era chip să oprești când începea să povestească despre mine. Aceasta mi-a amintit nu numai că trebuia să-l aștept pe Treadles în după amiaza hotărâtă, dar că și doamna Crup își părăsise toate îndatoririle legate de slujba ei, doar la leafă nu renunțase, refuzând să le reia cât timp Pegotty va mai veni pe la mine. Doamna Crup, după ce sporovaise de mai multe ori cu glas ridicat pe socoteala lui Pegotty jos la scară, Adresându-se pe semne vreunui duh prielnic, căci altfel n-avea cui vorbi, fiind singură, îmi trimisese o scrisoare în care mi-arăta punctul ei de vedere. Începuse cu acea frază pe care o folosea peste tot și care se potrivea la orice împrejurare din viața ei, anume că și ea era mamă, și urmase, spunându-mi că apucase și altă dată vremuri mai bune, dar că întotdeauna, în orice fază a existenței sale, Nutrise o dușmăie înăscută față de spioni, de iscoade și de cei care se amestecau acolo unde nu le fierbea oala. Nu vreau să rostesc niciun nume," spunea ea, îi las în plata domnului. Dar întotdeauna i-am privit cu dispreț pe spioni, iscoade și pe cei care se amestecă în treburile altora, mai ales când poartă și haine de doliu." Aceste cuvinte erau subliniate. Dacă unui anumit domn îi face plăcere să fie victima spionilor, a iscoadelor și a nepoftiților, Treaba lui, tot ceea ce cerea ea, doamna Crup, era să nu fie silită să vină în contract cu asemenea oameni. De aceea mă rugat să o scutesc de orice serviciu în locuința mea de la etaj, până ce se va restabili situația așa cum fusese înainte și cum ar fi de dorit să fie și de aici încolo. Adăuga după aceea că în fiecare sâmbătă dimineață socotelele vor fi depuse pe masă odată cu gustarea de dimineață și că pretindea să-i se achite imediat tot ce îi se datora, dorința bine intenționată, de a nu crea neplăceri sau încurcături niciunea dintre părți. După aceea, doamna Crup s-a mulțumit să pună piedici pe scări, mai ales căni, în nădejdea că pe goti va cădea și își va rupe picioarele. Trăiam ca într-o cetate asediată, ceea ce era destul de plicticos și de obositor, dar prea era frică de doamna Krup ca să găsesc vreo ieșire din această situație. Ce mai faci, dragă Copperfield?" Mi-a strigat Treadles, intrând pe ușă exact la ora hotărută, în ciuda tuturor acestor piedici. Dragă Treadles," i-am spus, mă bucur că pot în sfârșit să te văd și pare rău că n-am fost acasă când m-ai căutat. Dar am avut atâta treabă." Da, da, știu, așa e," mi-a zis treddles Mi se pare că ai tăi locuiesc în Londra." Ce vrei să spui?" Eu, adică, iartă-mă, domișoara D, știi," a zis Treadles încurcat, îmbujorându-se la față. Locuiește la Londra," pare mi se a, ah, da, în apropiere de Londra. A mea, poate aduce aminte, mi-a zis Treadles cu o privire foarte serioasă, locuiește tocmai în Devonshire. Sunt zece copii și de aceea nu sunt atât de prins ca tine." Mă mir cum de te împaci cu gândul că trebuie să o vezi atât de rar," i-am răspuns eu. Ha!" a spus Treadles tristat, Pare de mirare, dar, dragă Copperfield, n-am încotro." Așa o fi." Am adevărit zâmbind, nu fără mă în roșii. Și apoi tu, dragă Treadles, ai atâta răbdare și ești atât de stăruitor. oh da, a zis Treadles dus pe gânduri. Așa mă vezi tu, Copperfield. Îți mărturisesc, nu știu dacă sunt chiar așa. Dar ea e o fată atât de extraordinară, dragă de ea, încât poate că mi-a trecut și mie o parte din însușirile ei. Acum că mi-ai spus-o, Copperfield nu mă mai miră deloc. Te rog să mă crezi că nu se gândește niciodată la ea și îi îngrijește pe ceilalți nouă. E cea mai mare?" l-am întrebat. A, nu!" mi-a zis Trudels. Cea mai mare e o frumusețe de fată." A băgat de pare mi paremise că nu m-am putut stăpâni și am zâmbit în fața unui răspuns atât de naiv. De aceea a urmat zâmbind și el nevinovat. Asta nu înseamnă că Sofia, ce nume frumos, nu-i așa, Foarte frumos!" am zis. Asta nu înseamnă că n-aș s eu și pe Sofia frumoasă și cred că toată lumea va găsi că e cea mai bună fată de pe lume. Dar când ți-am spus că cea mare e o frumusețe, să știi că e adevărat și-a făcut cu amândouă mâinile un gest de parcă ar fi vrut să-mi descrie niște nori care pluteau în jurul lui. Știi, e splendidă, a încheiat convins Trudles. Adevărat? I-am zis eu. O, oh, da, sigur, m-a credințat Trudles. E într-adevăr neasemui de frumoasă. Dar știi? Fiind crescută ca să trăiască în lume și să fie admirată și neputând să se bucure prea mult de viața de societate din pricina sărăciei, e uneori cam năbădăioasă și supărăcioasă. Dar Sofia face să-i treacă supărarea. Sofia e cea mai mică dintre fete?" l am întrebat la întâmplare. A, nu, nu!" mi-a răspuns Treddles frecându-și bărbia. Cele mai mici au abia 9 și 10 ani. Le crește Sofia." Ea e a doua ca vârstă?" l-am întrebat iar. Nu!" mi-a zis Trudels. Sara e a doua. Beata Sara are ceva la șira spinării. Boala o să-i treacă, spun doctorii, dar deocamdată trebuie să stea vreo 12 luni în pat. O îngrijește Sofia. Sofia e a patra fată. Maica s trăiește? Am interesat eu. A, da, trăiește, a spus treddles E o femeie superioară, dar rumezeala din partea locului nu-i priește și, de fapt, nu se poate mișca. Vai! am exclamat eu. E foarte trist, nu-i așa? mi-a dar gospodăria lor merge mai bine decât s-ar crede, pentru că Sofia îi ține locul. E ca o mamă, atât pentru maică-sa, cât și pentru cei nouă copii. Pătruns de cea mai mare admirație pentru însușirea acestei tinere domnișoare și cu gândul cât se poate de cinstit de a face tot ce-mi stătea în putință pentru ca bunătatea lui Treddles să nu fie exploatată în dauna planurilor de viitor pe care și le făureau amândoi, l-am întrebat cum o mai ducea domnul Mai Mulțumesc, Copperfield, e foarte bine, mi-a zis Treadles. Nu mai locuiesc la el. Nu? Nu. Vezi, adevărul e, a urmat Treadles în șoaptă, că și-a schimbat numele în cel de Mortimer din pricina vremelnicelor încurcături bănești și nu mai iese din casă decât Sara, cu o pereche de ochelari. Au venit să-i lucrurile în vânzare pentru neplata chiriei. Doamna Maicauber a fost atât de deznădăjduită încât, te rog să mă crezi, n-am putut rezista... Și-am semnat și a doua poliță de care a fost vorba aici. Pot să-ți închipui, Copperfield, cât de încântat am fost când am văzut că astfel s-au împăcat lucrurile, iar doamna Maica au s-a liniștit. Hmm, am făcut eu. Dar fericirea n-a ținut prea mult, a urmat Treadles, căci, din păcate, peste o săptămână au venit să le execute pentru o altă datorie. Și toată casa s-a desfăcut. De atunci locuiesc într-o odaie mobilată, iar mortii mării stau cât se poate de retrași n că nu mă vei socoti prea egoist Caporfield dacă îți voi spune că negustorul de mobile mi-a luat măsuța rotundă cu placa de marmură și ghiveciul și policioara Sofiei. Ce cruzime!" am strigat eu indignat. A fost, a fost o lovitură pentru mine," a spus Traddles tresărind ca întotdeauna când rostă acest cuvânt. N-am pomenit de toată acesta ca să mă plâng, ci pentru că am totuși un motiv." Faptul e că nu le-am putut răscumpăra când mi-au fost luate, mai întâi pentru că negustorul, văzând cât de mult țineam la ele, mi-a cerut un preț fantastic și apoi pentru că n-aveam bani. De atunci sunt cu ochii pe prăvălia lui," mi-a zis Traddles, bucurându-se de taina pe care voia să-mi o împărtășească. Știi, el a capătul străzii Tottenham Court." Iar azi, în sfârșit, le-am găsit scoase în vânzare. Le-am zărit numai de peste drum, căci dacă m-ar fi văzut negustorul, cine știe ce preț mi-ar fi cerut. Dar mi-a venit o idee. Acum, că am strâns banii, poate că nu o să ai nimic împotrivă dacă o să o rog pe bună ta dacă să vină cu mine până la prăvălia aceea, o să-i din colțul străzii și să mi le cumpere cât mai ieftin, ca și cum l-ar lua pentru ea. Nu pot să uit încântarea cu care Treddles mi-a împărtășit acest plan, mândru de deosebită istețime. E una dintre amintirile mele cele mai vii. I-am spus că bătrâna mea dădacă va fi foarte fericită să-i poată da o mână de ajutor și că vom porni toți trei la fața locului, dar cu o singură condiție, și anume să-mi făgăduească solemn că nu-și va mai pune semnătura pe nicio poliță sau cerere de împrumut a domnului Mike Draga Dragă Copperfield, mi-a spus Treddles, am și luat această hotărâre. Mi-am dat seama că am fost cam nesocotit și cam nedreptățit-o pe Sofia. Mi-am dat cuvântul mie însumi, așa că n-ai de ce să te mai temi. Dar ți-l dau și ție, din toată inima. Am și plătit prima din blestematele acelea de polițe. Nu mă îndoiesc că domnul Maica ar fi achitat-o dacă ar fi putut, dar n-a fost în stare. Trebuie să mă amintesc de un lucru care îmi place la domnul Maica Bor, dragă Copperfield. E cu privire la a doua poliță care n-a ajuns încă la soroc. Nu-mi zice că a strâns banii ca să o plătească, dar mă asigură că va fi achitată. Găsesc că e o purtoare foarte frumoasă și cinstită. N-am vrut să zdrunci în încrederea bunului meu prieten și de aceea i-am adeverit spusele. După ce am mai stat puțin de vorbă, am pornit împreună spre prăvălia lumânărarului ca să i împărtășim lui pe goticele plănuite. Treadles n-a vrut să rămână seara la mine, mai timp pentru că era frământat de o teamă cumplită ca nu cumva lucrurile lui să fie cumpărate de altcineva înainte de a ajunge să le răscumpere, și apoi pentru că era tocmai seara pe care și-o consacra întotdeauna pentru a scrie celei mai scumpe fete de pe lume. Nu voi uita niciodată privirile pe care le arunca aruncat din colțul străzii spre Tottenham Court, în timp ce pegoti tocmai lucrurile la care el ține atât de mult, nici frământarea acela cuprins când a văzut-o pe Pegody venind spre noi, fără să se fi înțeles la preț, până ce negustorul a chemat-o înapoi răzgândindu-se și ea s-a întors. Tocmeala s-a sfârșit cu bine. Pegotii a cumpărat destul de ieftin lucrurile, iar Treddles a fost cât se poate de mulțumit. Vă rămân foarte îndatorat, a spus Treddles, aflând că lucrurile îi vor fi trimise acasă chiar în seara aceea. Aș mai avea o rugăminte, nădăjduiesc că n-o vei prea prostească, dragă Copperfield. M-am grăbit să-l liniștesc în această privință. Atunci, dacă ați vrea să fiți atât de bună," i-a spus Traddles lui Peggotty v-aș ruga să cereți chiveciul cu flori, căci mi-ar face mare plăcere să-l duc singură acasă." Știi, Copperfield, al -a. S -a iar al Sofiei." Pegody s-a bucurat să-i l-aducă, iar Traddles, după ce a copleșit-o cu mulțumiri, a plecat spre casă pe strada Tottenham Court, în sus, purtând în brațe chiveciul cu flori la care ținea atât de mult și având un aer atât de fericit, cum rar mi-a fost dat să văd. Am pornit și noi spre locuința mea. Nimeni nu putea fi atât de vrăjit de vitrinele prăvălioarelor ca pe așa că am mers a de-a lungul lor, așteptând-o de câte ori se și făcând haz de felul cum se uita la vitrine. Am pierdut destulă vreme până ce să ajungem la Adelphi. Când am suit scările, i-am atras luarea minte asupra faptului că dispăruse repăneașteptate capcanele puse de doamna Crup și că se vedeau urme proaspete de pași. Când am ajuns sus, am rămas amândoi foarte mirați, găsind deschisă ușa pe care încuiasem și auzind glasuri în apartamentul meu. ne am uitat unul la altul nedumeriți și am intrat în salon unde, spre marea mire, am găsit-o pe mătușa mea împreună cu domnul Dick. Mătușa mea ședea pe un maldăr de bagaje cu cele două păsărele ale ei în față, cu pisica pe genunchi ca un Robinson Crusoe feminin și bea ceai. Domnul Dick, înconjurat de și mai multe bagaje, se rezema fundat în gânduri de un zmeu mare dintre acelea pe care le înălțasem adeseori împreună. Scumpă mătușică!" am strigat eu, ce plăcere neașteptată!" Ne-am îmbrățișat cu dragoste, apoi am strâns cu multă căldură mâna domnului Dick, iar doamna Crup, care se agita pregătind ceaiul și nu prea putea urmări tot ceea ce se petrecea, a declarat foarte prietenoasă că știa cât de mult se va bucura domnul Copperfield să-și vadă rubedeniile dragi. Hello!" i-a zis mătușa mea lui Pegoti, care stătea sfioasă în fața ei. cine dumna ta? Nu-ți aduce aminte de mătușa mea, Pegoti?" am intervenit eu. Mai băiatule!" a strigat mătușa mea. Nu-i mai da femeii numele acesta sălbatic de pe insulele din mările sudului. Dacă a scăpat de el prin măritiș și bine a făcut, de ce vrei să-i răpești foloasele acestei schimbări?" Cum te numești acum, pi a întrebat-o mătușa mea, făcând un compromis ca să nu rostească în întregime acest nume care nu era pe plac. Barkis, doamnă!" i-a răspuns pe gotic o plecăciune. Bine, eu nu mi mai omenesc!" a spus mătușa. Nu mai sună așa de sălbatic!" Ce mai faci, Barkis? N-adașduiesc că o duci bine!" Încurajată de aceste cuvinte îmbietoare și văzând că mătușa mea îi întindea mâna, Barkis, a făcut un pas, i-a strâns-o și s-a ploconit mulțumindu-i. Văd că am mai îmbătrânit amândouă," a zis mătușa mea. Nu ne-am întâlnit până acum decât o singură dată, după câte ți-amintești, desigur. Și bună treabă am făcut atunci. Dragă trot, mai dă-mi o ceașcă." I-am întins-o foarte cuvincios și m-am încumetat să-i fac mătușii mele, care stătea țea până, ca de obicei, o mică mostrare pentru că ședea pe o cutie. Lasă-mă să trag aici canapeaua sau un I-am spus, nu stai bine. Îți mulțumesc, Trot, mi-a răspuns mătușa. Îmi place să șed pe lucrurile mele. Mătușa i-a aruncat o privire aspră doamnei Crup și i-a zis, Nu-i nevoie să te mai obosești pe aici, doamnă. Să mai pun puțină apă în ceainic înainte de a pleca, doamnă? a întrebat-o doamna Crup. Nu mulțumesc, doamnă, i-a răspuns mătușa. Vreți să vă mai aduc puțin munt, doamnă? a stăruit doamna Crup. Sau doriți poate un nou proaspăt, sau să vă frig o bucată de slănină? Nu pot face nimic pentru scumpa dumitale mătușă, domnule Copperfield? Nimic, doamnă, i-a zis mătușa, mă simt foarte bine așa, mulțumesc. Doamna Crup, care tot timpul zâmbise ca să-și arate duioasă și ținuse capul puțin a plecat într-o parte ca să arate cât de plăpundă era și își frecase necontenit mâinile ca să-și arate dorința de a-i sluji pe toți în orice privință, a devenit treptat numai zâmbet și s-a plecat toată într-o parte și s-a furișat afară din odaie. Dick a grăit mătușa mea, știi ce ți-am spus despre lingușitori și despre cei ce se ploconesc în fața avuției. Domnul Dick, cu o privire speriată de parcă ar fi uitat ce trebuia să spună, s-a grăbit să dea un răspuns afirmativ. Doamna Crup e un om de soiul ăsta, a spus mătușa. Barkis, te rog, vezi de ce ai și mai dă o ceașcă, pentru că nu-mi place să o primesc de la femeia aceea. O cunoșteam destul de bine pe mătușa mea ca să-mi dau seama că și pusese în gând ceva important și că sosirea ei avea un tâlc mult mai serios decât ar fi putut bănui un străin. Am băgat de seama cum își ațintea privirile asupra mea când credea că atenția mi este îndreptată în altă parte și cât de ciudate erau frământarea la și șovăirea, deși își păstra în țeapănă până și stăpânită. Începusem să mă întreb dacă nu cumva să vrhise vreo faptă care să o jignească și cugetul mă mostra că nu-i pomenisem nimic de Dora. Mă minunam dacă, la urma urmelor, nu o fi aceasta pricina. Cum știam că nu-mi va spune nimic până ce va socotica a sosit momentul potrivit, m-am așezat lângă ea, am vorbit păsărelelor, m-am jucat cu pisica și m-am arătat cât mai nepăsător. Dar eram foarte neliniștit și-aș fi dus așa mai departe jocul acesta, deși domnul Dick, aplecându-se peste zmeul cel mare în spatele mătușii, nu pierdea niciun prilej de a clătina pe ascuns din cap, un aer mohorât și de mă arăta cu degetul spre ea. Trot, mi-a zis în cele din urmă mătușa, după ce și-a isprăvit ceaiul și-a șters buzele și și-a netezit rochia. Pot să rămâi, Barkis. Trot, ai devenit mai tare și mai încrezător în tine. Așa nădăjduiesc, mătușico. Ce crezi? m-a întrebat domnișoara beții. Așa cred, mătușico. Atunci, dragul meu, a urmat mătușa, aruncându-mă o privire foarte serioasă, de ce ți închipui că țin să șed pe lucrurile mele în această Am dat din cap, fără a putea ghici. Pentru că, mi-a spus mătușa, e tot ce m-a mai rămas. Pentru că sunt ruinată, dragul meu. Dacă întreaga clădire împreună cu toți cei de față s-ar fi prăbușit în apa râului, nu cred că aș fi fost mai năucit. Dic știe, mi-a zis mătușa, punând mi liniștită mâna pe umăr. Sunt ruinată, dragul meu trot. Tot ce m-a mai rămas pe lume se află în odaia aceasta, în afară de vila pe care Genet urmează să o închirieze. Barkis, aș vrea să găsesc un pat la noapte pentru domnul Dick. Ca să nu mai cheltuim de pomană, eu m-aș descurca poate aici. Mă mulțumesc cu orice, numai pentru o noapte. Mâine vom sta mai mult de vorbă despre toate astea. M-am trezit din buimăcirea mea și din durerea ce o simțeam pentru ea, sunt sigur că numai pentru ea, abia atunci când m-a luat de gât și m-a îmbrățișat o clipă plângând, și spunând că nu-i rău decât pentru mine. Dar în clipa următoare și-a stăpânit emoția și mi-a zis cu un aer mai degrabă triunfător decât abătut Să primim cu bărbăție loviturile soartei, să nu ne speriem de ele, dragul meu, să ne jucăm rolurile până la capăt. Trebuie să-mi vingem năpasta trot. Capitolul 6 Deprimare De îndată ce m-am venit puțin în fire, căci mă pierdusem cu totul în prima clipă, sub cumplita lovitura veștilor date de mătușa mea, L-am poftit pe domnul Dick să vină la prăvălia lumânărarului ca să se culce în patul nu demult părăsit de domnul Peggoty. Prăvălia lumânărarului se află în piața Hangelford, iar pe atunci piața Hangelford era departe de a fi așa cum arată astăzi. În fața ușii se afla o colonadă mică de lemn care se potriva de minune cu vechiul barometru cu un pitic și o pitică dinaintea casei. Domnului Dick i-a plăcut nespus de mult această colonadă, iar cinstea de a locui deasupra ei cred că a acoperit celelalte neajunsuri, care nu erau prea numeroase în afară de amestecul de mirosuri de care am mai pomenit și poate de nevoia de a avea mai mult spațiu. Domnul Dick s-a arătat încântat de noua sa locuință. Doamna Crup îl încredințase, revoltată, că acolo nu va avea niciunde să învârtească de coadă o pisică, dar... Precum spunea pe drept cuvânt domnul Dick, șezând pe pat și frecându-și un picior, mă întreb, Trotwood, ce nevoie am să învârtesc de coadă o pisică? N-am făcut niciodată așa ceva și, prin urmare, puțin îmi pasă. Am încercat să aflu dacă domnul Dick știa ceva despre pricina marii și neașteptatei schimbări intervenite în treburile bănești ale mătușii mele. După cum trebuia să mă aștept, habar n-avea. Nu mi-a putut povesti decât că alaltă ieri mătușa mea a zis, Ei, Dick, să te vedem acum dacă ești cu adevărat înțeleptul pe care îl bănuiam. El i-a răspuns, Sper că da. Apoi mătușa i-a zis, Dick, sunt ruinată. Și el i-a spus, Oh, așa-i. Apoi mătușa i-a dus cele mai mari laude și el s-a simțit foarte fericit. Și după aceea au pornit spre mine și pe drum au mâncat sandvișuri și au băut bere. Domnul Dick stătea la marginea patului, își freca piciorul și era atât de încântat povestindu-mi cu un zâmbet mirat și cu ochii mari deschiși cele întâmplate, încât, îmi pare rău, dar trebuie să o spun, nu m-am putut opri să-i arăt că ruina însemna mizerie, foame, deznădejde. Am fost însă amarnic pedepsit pentru această cruzime. Domnul Dick a pălit deodată, fața i s-a lungit, lacrimile au început să-i curbe pe obraj și m-a pironit cu o privire atât de îndurerată încât ar fi muiat și o inimă mai tare ca a mea. Nu mi-a fost greu să-l mâhnesc, dar a trebuit să mă căznesc mult până ce să-l fac să se mai învioreze. Și atunci abia am înțeles ceea ce ar fi trebuit să știu de la început, și anume că toate liniștea lui se bizuia pe credința ce avea în cea mai înțeleaptă și mai minunată femeie de pe lume și în nestrămutata încredere în resursele mele intelectuale. Cred că pe acesta din urmă le socotea ca o pavăză împotriva oricărei năpaste, în afară de moarte. ce de făcut, Trotwood?" m-a întrebat domnul Dick. Știi, am memoriul acela." Știu," i-am zis, dar singurul lucru pe care-l avem de făcut deocamdată, domnule Dick, e să ne păstrăm un aer cât mai voios și să nu o lăsăm pe mătușa mea să vadă că ne gândim la treburile ei." Domnul Dick mi-a dat dreptate și m-a rugat cât se poate de serios să-i atrag luarea aminte printr-unul din iscusitele mijloace care îmi stăteau la îndemână, de câte ori voi vedea că se abate cu cel mai mic pas de la acest drum atât de nimerit. Îmi pare rău să o spun, dar spaima ce o vârâsem în suflet era prea mare pentru a-și o putea ascunde. Toată seara, privirea ei nespus de îngrijorată s-a țintit mereu asupra chipului mătușii mele, de parcă ar fi văzut-o cum se topea în fața lui. Când își dădea seama că o privea prea stăruitor, să țină capul întors, dar stătea prea țipăn și își învârtea ochii ca într-o mașinărie, așa că toată stradania lui i-a fost deprisos. La cină l-am văzut cum se uita la pâinea de pe masă, care, din întâmplare, era destul de mică. O privea de parcă nimic altceva nu ne mai despărța de primejdea foametei, iar când mătușa l-a îndemnat să mănânce ca de obicei, l-am surprins, trecurându- și în buzunar, bucățele de pâine și de brânză fără îndoială cu gândul de a ne mai înviora cu aceste rezerve, când vom fi prea lichniți. Mătușa mea din potrivă s-a arătat foarte liniștită, iar atitudinea ei a fost o lecție pentru noi toți și mai ales pentru mine. Față de Pegoti a fost cât se poate de binevoitoare, în afară de clipele când, din greșeală, îi spuneam pe vechiul ei nume și, cu toate că știam cât se simțea de străin în Londra, se purta ca la ea acasă. Urma să doarmă în patul meu, iar eu să mă culc în salon ca să o păzesc. Îi părea bine că n-aflam atât de aproape de apa râului care ne putea fi de folos în caz de incendiu și bănuiesc că gândul acesta îi dădea oarecare mulțumire în acele triste împrejurări. Dragă trot," mi-a zis mătușa când a văzut că voiam să-i pregătesc băutura pe care obișnuia să o ia în fiecare seară. Nu." Nimic, mătușico, fără vin, dragul meu. Bere." Dar avem vin, mătușico, și întotdeauna ți-am pregătit băutura de seară cu vin." Păstrează-l pentru vreo boală." mi-a zis mătușa, nu trebuie să risipim vinul trot. Berea mi-e de ajuns, jumătate de cană. Domnul dick era cât pe acisă leșine. Mătușa, arătându-se foarte hotărâtă, m-am dus chiar eu să cumpăr berea. Se făcuse târziu astfel că Pegoti și domnul dick au folosit acest prilej ca să facem împreună drumul până la prăvălia lumânărarului. M-am despărțit de bietul domn Dic la colțul străzii și l-am urmărit cu privirea cum se depărta cu zmeul lui cel mare în spinare ca un adevărat monument al mizeriei umane. Când m-am înapoiat, am găsit-o pe mătușa mea, măsurând în lung și în lat-o aia și încrețind cu degetele marginile scufiei ei de noapte. Am încălzit berea și am pregătit pâinea prăjită, după vechile reguli, fără greș. Când totul a fost gata, mătușa mea era și ea gata, cu scufia ei de noapte și cu poala rochiei trasă pe genunchi. Dragul meu, e mult mai bun așa decât cu vin. Mi-a zis mătușa după ce a sorbit o lingură din această băutură. Nu-i nici pe jumătate atât de vătămătoare. se că m-am arătat cam neîncrezător că ce-a adăugat. Ei, ei, băiatule, alt caz să nu avem decât povestea asta cu berea și atunci o să ne descurcăm destul de bine. Firește, aș putea fi și eu de aceeași părere, mătușico, i-am zis. Bine, și de ce mă rog nu ești de aceeași părere? M-a întrebat mătușa mea. Fiindcă suntem fir atât de deosebită, i-am răspuns. Prostii, Trot, negiobi, mi-a zis mătușa. Bucurându-se în tihna, fără nicio prefăcătorie, mătușa și-a băut mai departe berea încălzită, sorbind-o cu lingurița și muindu-și în ea bucățele de pâine prăjită. Trot, mi-a zis ea, de obicei nu-mi prea plac mutrele străinilor, dar, știi, barchisa asta a ta nu mă supără deloc, din potrivă. Nu-ți închipui cât mă bucur să te aud vorbind astfel, i-am zis eu. Ciudată mai e și lumea," a urmat mătușa mea, frecându-și nasul. Nu pot pricepe cum de s-a descurcat femeia asta cu un asemenea nume. Cred că i-ar fi venit mult mai ușor dacă i s-ar fi dat din născare numele de Jackson sau vreun altul asemănător." Poate că și ea e de aceeași părere, dar nu-i vina ei," i-am spus. Te cred că nu-i vina ei," mi-a răspuns mătușa, șovăind parcă să recunoască acest lucru, dar e cu atât mai rău. Oricum, azi o cheamă Barkis și asta e o mângâiere pentru ea. Știi, trot, Barchis ține foarte mult la tine. Ar fi în stare de orice ca să o dovedească, am încredințat-o eu. Cred că ai dreptate, mi-a răspuns mătușa mea. Știi, viața nebună m-a rugat aproape în genunchi să primesc o parte din banii ei, care prea mulți. Ce proastă! Lacrimile de duioșii ale mătuși picurau de-a dreptul în berea încălzită. E cea mai caragioasă ființă care a existat vreodată pe lume, a urmat mătușa mea. Din prima clipă când am văzut-o cum se purta cu scumpa și sărmana ta mamă, mi-am dat seama că eu o caragheasă fără pereche. Dar Barkis are și părți bune. S-a prefăcut a râde pentru a-și putea duce mâna la ochi și după aceea și-a reluat pâinea prăjită și odată cu aceasta și discuția. Of, Dumnezeu să ne miluiască!" a oftat mătușa mea. Știu tot ce s-a întâmplat, Rot. Am stat de vorbă cu Barkis cât timp ai fost plecat împreună cu Dick. Știu tot!" Nu pot pricepe unde vor să ajungă fetele astea nenorocite. Mă mir cum de nu se da cu capul de... de colțul vetrei, a încheiat mătușa mea, uitându-se la căminul meu care se vede că i-a inspirat această idee. Biata, Emily," am spus eu, nu mai plânge," mi-a răspuns mătușa, n-avea decât să se gândească înainte de a face așa o prostie." Îmbrățișează-mă, trot, îmi pare rău că a trebuit să ai așa de timpuriu o astfel de experiență a vieții." m am plecat să o sărut și atunci a pus paharul pe genunchiul meu ca să mă mai rețină și mi-a spus Of, trot, trot! Și așa a zi! Îți închipui că ești îndrăgostit, e adevărat?" Îmi închipui, mătușico!" am strigat roșind până în vârful urechilor. O iubesc din tot sufletul!" Da, e vorba de Dora," mi-a răspuns mătușa, și vrei să spui că fetița e fermecătoare, nu-i așa?" Scumpă mătușică, nimeni nu-și poate închipui cât de fermecătoare e," i-am zis eu. A, și nu-i prostuță?" m-a întrebat mătușa. Prostuță? Mătușico!" Cred că niciodată nu-mi trecuse prin minte întrebarea dacă era sau nu prostuță, dar gândul acesta m-a jignit, deși m-a impresionat în același timp, pentru că era cu totul neașteptat. Nu e cam ușuratică?" m-a întrebat mătușa. Ușuratică! Mătușo!" N-am fost în stare decât să repet această vorbă cutezătoare cu același sentiment ca și la prima întrebare. Bine, bine!" M-a liniștit mătușa mea. Am întrebat numai, n-oburfesc, vieții copii, și va să zic că crezi că sunteți făcuți unul pentru altul și că o să trăiți într-o necontenită sărbătoare ca două păpușele drăguțe de zahăr, nu-i așa, Trot? Mi-a pus această întrebare cu atâta duioșie, cu un aer atât de bun, mai în glumă, mai cu puțină amărăciune, că m-am mișcat. Știu, mătușii, că suntem încă tineri și lipsiți de experiență, i-am răspuns. Și mărturisesc, gândim și spunem deseori multe năzbutii. Dar sunt sigur că ne iubim cu adevărat. Nu știu ce m-aș face la gândul numai că doar ar putea iubi pe vreun altul sau ar putea să înceteze de a mă iubi sau că eu aș putea iubi o alta sau aș înceta să o iubesc. Cred că aș înnebuni Oh, Trot, mi-a zis mătușa mea, zâmbind grav și clătinând din cap. Cât ești de orb, orb, orb! Cunosc pe cineva, Trot. A urmat mătușa mea după o scurtă tăcere, care, cu toată fira ei supusă, e însuflățită de o dragoste care mă amintește de biata maicăta. În viață trebuie să căutăm seriozitatea, o seriozitate care să fie și sprijin și e de progres, trot. O seriozitate adâncă, sinceră, nestrămutată. Dacă ai ști, mătușă, cât de serioasă e Dora!" am strigat eu. O, oh, trot!" mi-a zis iar mătușa mea. Cât ești de orb, de orb!" Și fără a ști de ce, am simțit cum mă învăluia ca un nor sentimentul unei nedesfrușite pierderi dureroase sau al unei nelămurite dorinți. Nu vreau însă, a urmat mătușa mea, să fac ca doi tineri să-și pierdă încrederea în ei sau să se simtă nefericiți. Deși nu-i decât o simplă dragoste între un băiat și o fetișcană, iar, de cele mai multe ori, Vezi, nu spun totdeauna, dragostea dintre un băiat și o fetișcană nu duce la nimic până la urmă? O vom privi cu toată seriozitatea și vom nădăjdui că se va sfârși cu bine într-o bună zi. Avem tot timpul să vedem ce o să iasă din toată povestea asta. Pentru un îndrăgostit atât de înflăcărat ca mine, această încheiere nu era prea mulțumitoare. Eram fericit însă că mătușa mea îmi cunoștea taina și mă temeam să nu fie obosit prea tare această discuție. I-am mulțumit călduros pentru această nouă dovadă de dragoste și pentru toată bunătatea pe care mi-a arătat-o și după ce ne am murat cu duioșie noapte bună, mătușa și-a luat scufia de noapte și s-a dus în dormitorul meu. Cât de nefericit m-am simțit când m-am culcat! M-au chinuit tot felul de gânduri! Cu ce ochi mă va privi domnul Spenlow când va afla că sunt sărac? Ce se va întâmpla acum că nu mai eram așa cum credeam când i-am cerut dorei să se mărite cu mine? S o ca o datorie de onoare să-i spun dori tot adevărul asupra situației mele materiale și să o liberez de cuvântul dat dacă ea va crede că așa se cuvenea. Mă întrebam cum mă voi descurca în timpul lungii epoci de ucenicie când nu voi câștiga niciun ban, ce aș putea face pentru a o ajuta pe mătușa mea și nu vedeam nicio soluție. Mă gândeam că voi ajunge să nu mai am bani de buzunar, că voi purta niște haine ponosite. Că nu-i voi mai putea aduce nici niciun dar, că nu voi mai putea călări pe falnici, armăsar suri și nu mă voi mai putea arăta într-o lumină prielnică. Deși știam că asemnea gânduri erau meschine și egoiste și mă chinuiam singur dându-mi seama de acest lucru, totuși nu izbuteam să scap de ele, căci o iubeam prea mult pe Dora. Știam că s-ar fi cuvenit să mă gândesc mai mult la mătușa mea decât la mine, dar egoismul meu nu putea fi despărțit de Dora și pentru nimic în lume n-aș fi fost în stare să renunț la ea de dragul alteia. Cât de nefericit m-am simțit în noaptea aceea! Că despre somnul meu am visat să răceam fel și chip, dar mi s-a părut că visam fără să fi dormit. Ba, mă vedeam în zdrențe, vânzând chibrituri d'orei, șase cutii pentru o jumătate de penny. Ba, eram la birou, halat de casă și cizme, iar domnul Spelo mă dojenea că mă arătam într-un costum atât de năstrușnic în fața clienților. Ba, mă pomeneam culegând înfometat fărâmiturile biscuiților pe care moș taifi îi mânca întotdeauna când orologiul de la biserica Sfântul Paul bătea ceasurile 1. Ba mă străduiam zadarnic să capăt o autorizație pentru a mă căsători cu Dora, neavând nimic altceva de oferit în schimb decât o mănușă a lui Uriah Hip, pe care toți cei de la tribunalul ecleziastic o refuzau. Totuși eram mai mult sau mai puțin conștient că mă aflam în odaia mea și mă zvârcoleam ca o corabie care se scufundă într-o mare de cerșafuri. Nici mătușa mea n-a putut dormi, căci am auzit-o cum se plimba de colo până colo. De vreo două sau trei ori în cursul nopții s-a iubit ca o nălucă chinuită în odaia mea, într-un capot lung de flanelă care o făcea să pară mult mai înaltă și s-a apropiat de sofa -o pe care eram culcat. Prima dată m-am ridicat speriat și ea mi-a spus că bănuiește, după lumina neobișnuită de pe cer, că Westminster Abbey a luat foc și m-a întrebat ce-i de făcut în cazul când vântul ar bate înspre noi și s-ar aprinde și casele de pe strada Buckingham. După aceea, când m-am culcat iar, am văzut-o cum ședea lângă mine și murmura singură. Bietul băiat! Și aceasta m-a făcut să mă simt și mai nefericit, dându-mi seama că ea nu se gândea decât la mine, pe când eu mă arătasem atât de egoist. Îmi venea greu să cred că o noapte care mie mi se părea atât de lungă ar putea fi mult mai scurtă pentru alții. Am început să mă gândesc la un bal închipuit unde lumea dansa ceasuri de rândul și până la urmă balul s-a prefăcut într-un vis, în care auzeam orchestra cum cânta mereu aceeași melodie și o vedeam pe Dora care dansa mereu același dans, fără a mă lua în seamă. Cel care cântase toată noaptea la harpă încerca zadarnic să o acopere cu o scufie de noapte obișnuită până ce m-am trezit, sau m-a binezis până ce am încetat de a mă mai strădui să adorm și am văzut cum soarele îmbăta în sfârșit la fereastră. Pe vremea aceea existau la capătul uneia dintre străzile care dădeau spre strand niște vechi băi romane, unde mă duceam deseori să mă arunc în apa rece, Ormai mai fi existând poate și astăzi. M-am îmbrăcat, silindu-mă să nu fac niciun zgomot și, lăsându-o pe Peggy să aibă grijă de mătușa mea, m-am dus să fac o baie rece, iar după aceea am pornit spre Hampstead să fac o plimbare. Nădăjduiam că acest tratament riguros îmi va mai împrospăta puțin mintea. Nu m-am înșelat, căci deci foarte curând am ajuns la concluzia că primul lucru pe care l-aveam de făcut era să încerc să anulez angajamentul cu firma Spenlow și Jorkins și să recapăt banii plătiți. Am îmbucat în grabă ceva la Heath și m-am întors la tribunalul ecleziastic, pe străzile încă umede de rouă, pline de mirasma plăcută a florilor de vară de prin grădini sau de prin coșurile pe care florăresele le aduceau în oraș purtându-le pe cap dar gândul mi-era țintit asupra acestei prime încercări de a face față noii situații. Am ajuns totuși la birou mult prea devreme și a trebuit să mă învârtesc vreo jumătate de ceas prin clădirea tribunalului până ce a venit moștaifi cu cheile. El sosea întotdeauna cel din M-am așezat apoi în colțul meu întunecos, uitându-mă la razele de soare ce luminau coșurile căminurilor de peste drum și m-am gândit la Dora, până ce a venit domnul Spenlow, proaspăt ras și bucălat. Ce mai faci, Copperfield?" m-a întrebat el. Ce dimineață frumoasă!" Foarte frumoasă, domnule," i-am zis. Aș putea să vă spun o vorbă înainte de a vă duce la tribunal?" Cum să nu?" mi-a zis el. Vină în biroul meu." Am urmat în biroul său și el a început să-și pună roba, privindu-se într-o oglindă mică atârnată de partea dinăuntru a ușii unui dulap. Îmi pare rău că trebuie să vă spun," am început eu, dar am primit vești foarte proaste de la mătușa mea." Ei, taci!" mi-a zis el. Aoleu, sper că nu-i vorba de o paralizie. Nu sunt legătură cu sănătatea ei, domnule, i-am răspuns. A suferit pierderi bănești foarte importante. De fapt, adevărul e că nu i-a mai rămas aproape nimic. Sunt uimit, Copperfield, a strigat domnul Spenlow. Am clătinat din cap. Așa e, domnule, i-am zis. Starea ei materială s-a schimbat atât de mult încât aș vrea să vă întreb dacă n-ar fi cu putința să anulăm angajamentul meu pentru practică Desigur, renunțând la o parte din prețul plătit, am adăugat dintr-o pornire spontană, văzând spaima ce îi se-i pe față. Nimeni nu poate ști cât de greu mi-a venit să-i fac această propunere. Era ca și cum aș fi cerut favoarea de a fi osândit la o veșnică despărțire de Dora. Să anulăm angajamentul, Copperfield? Să-l anulăm? I-am explicat cu destulă tărie că trebuia să-mi câștig singur existența, căci alte mijloace de trai nu mai aveam. I-am zis că nu mi-era teamă de viitor și am rostit aceste cuvinte cu multă încredere, vrând să-l fac să înțeleagă că, într-o bună zi, voi putea deveni totuși ginerele său. Dar, deocamdată, eram redus la propriile mele mijloace. Sunt foarte mâhnit să toate astea, Copperfield." Mi-a zis domnul Spenlow, cât se poate de mâhnit." Nu prea e să anulăm angajamentele pentru asemenea motive." Nu se procedează așa în profesia noastră și nici nu-i merit să crem un astfel de precedent, din potrivă. Totuși... Sunteți foarte bun, domnule, am murmurat eu, crezând că vrea să-mi facă un hatâr. Câtuși de puțin, lasă asta, mi-a zis domnul Spenlow. Totuși, după cum îți spuneam, dacă n-aș fi fost încătușat, dacă n-aș fi avut un asociat ca domnul Jorkins, într-o clipă, nădejile mi s-au risipit, dar am făcut încă un efort. Credeți, domnule... Le-am zis că dacă i-aș vorbi domnului Jorkins, domnul Spellow a clătinat din cap fără să-mi dea nicio nădejde. Ferească Dumnezeu, nu vreau să ne dreptățesc pe nimeni, Copperfield, mi-a răspuns el și cu atât mai puțin pe domnul Jorkins. Dar îmi cunosc asociatul, Copperfield. Domnul Jorkins nu e omul care să înțeleagă o propunere atât de neobișnuită. E greu să-l scoți pe domnul Jorkins din făgașului. Îl știi doar și dumneata. Nu știam nimic altceva despre el, în afară de faptul că la început condusese singur biroul și că acum treia retras într-o casă lângă Montague Square, care nu mai fusese de mult zugrăvită, că venea foarte târziu la birou și pleca foarte repede, că nu îi se cerea niciodată părerea, că avea o cămăruță întunecoasă sus, la etaj, unde nu se discuta nicio afacere și că pe biroul său s afla o mapă cu o sugătoare veche, care trebuie să fie avut vreo 20 de ani și care nu fusese niciodată murdărită de cernală. Aveți ceva împotriva să-i vorbesc, domnule?" am stăruit eu. Cătuși de puțin," mi-a zis domnul Spenlow, dar îl cunosc pe domnul Jorkins. Aș vrea să fie altfel Copperfield, căci m-aș simți fericit să-ți pot face pe voie. N-am nimic împotriva să-i vorbești domnului Jorkins, dacă crezi că meritostena la Copperfield." După ce mi-a dat, cu o caldă strângere de mână îngăduirea cerută, am rămas gândindu-mă la Dora și uitându-se cum dispăreau razele de soare de pe coșuri, alunecând pe zidurile casei până ce a sosit și domnul Jorkins.